uciga și numele Domnului. Partea 17 Madigan reveni îmbrăcat cu un impermeabil. O glugă îi acoperea capul, iar în picioare purta galoși înalți. Lumina de kilimbar, revărsată de lampadarele verandei, îi atenua cearcănele. Dacă într-un film ar fi fost nevoie de un bunicuț care să întruchipeze bunătatea, atunci Madigan ar fi fost cel mai indicat. Își închipui că Cristin și Joey sunt soția și copilul lui Charlie și își arătă îngrijorarea pentru faptul că erau în stradă pe astfel de vreme. A, suntem deloc din Seattle," mințit Christine. Suntem obișnuiți cu vremea ploioasă." Joe se refugia să încă și mai mult în lumea lui intimă. Nu-i răspunsă lui Medigan și nu-i zâmbi când acesta îl mângâie pe cap. Dar pentru cei care îl cunoșteau mai de aproape, tăcerea și gravitatea lui puteau fi semnele unui fenomen mai grav ca timiditatea. Medigan era nerăbdător să vândă mașina fără să-și dă seama cât de vădită era zorul. Că era fric, dar îi dădea înainte, cu kilometrajul redus, 32.000, cauciucurile noi și alte îmbunătățiri atrăgătoare. Discutând cu el, ce înțelese înțeles să care era situația. Madigan se pensionase cu un an în urmă și descoperise că asigurarea socială și pensia modestă erau insuficiente pentru a-și menține standardul de viață la nivelul dinainte. El și săția sa aveau două mașini, o ambarcațiune un jeep și două scutere de zăpadă. Acum trebuiau să leagă între navigație și sporturi de iarnă, așa că să rămână la jeep și scutere. Madigan era amărât. Se plânse pe de taxele pe care guvernul îi le subsese din buzunar pe vremea când era mai tânăr. Dacă mi-ar fi luat doar cu 10% mai puțin, spune el, aș fi avut o pensie care mi-ar fi îngăduit să trăiesc ca un rege tot restul vieții. Dar mi-au luat banii și și-au băgat picioarele. Scuzați-mă, doamnă Smith, dar exact asta au făcut și au băgat picioarele. Deși garajul era luminat doar de două becuri, Charlie nu reuși să vadă nicio lovitură pe caroseria mașinii, nicio o pată de rugină sau vreun semn de neglijență. Motorul porni fără să dușească de la prima cheie. Dacă vreți, putem face un tur, sugeră Madigan. Nu e nevoie, spuse Charlie, să discutăm prețul. Fața lui Madigan se însenină. Poftiți în casă. Nu vrem să vă murdărim covorul. Putem intra pe la bucătărie. Îl legare pe ciubac domnul din stâlpii vărandei din spate, își terseră picioarele și scuturarea hainele de ploaie, apoi intrară. Bucătăria de un galben pai avea un aer vesel, plin de căldură. Doamna Madigan spăla niște legume pe care apoi le tocă pe un tăietor lângă chiuvete. Avea părul alb și o față rotundă în genul soției lui Norman Rockwell insistă să ofere lui Charlie și Cristinei câte o cafea, iar pentru Joey care nu-i adresă nici ei vreun zâmbet sau vreun cuvânt, pregătește o cană cu ciocolată fierbinte. Madigan ceru cu 20% mai mult pentru Gip. Charlie acceptă fără să clipească, iar bătrânul reuși cu greu să-și ascundă surpriza. Păi, e ok. Dacă veniți mâine cu un cec semnat de casier, aș vrea să plătesc cu bani gheață și să iau mașină acum, spuse Charlie. Bani gheață? Spuse o lui Madigan. Păi, hm, păi, zic că ar fi excelent, dar actele, cum stați cu contul la bancă? N-aveți datorii? Aș, e cât se poate de curat. Am dovada chiar aici. Deci ne putem îngriji de acte chiar în seara asta. Va trebui să-i faceți o verificare a țevii de eșapament, înainte de a o înscrie pe numele dumneavoastră. Știu, asta o pot face mâine dimineață la prima oră. Dar dacă apar probleme, părăți un om cinstit, domnule Madigan. Sunt convins că mi-ați vândut o mașină clasa Chiar așa și e. Am îngrijit-o cu toată atenția. Mi se pare destul de bună. Va trebui să luați legătura și cu agentul dumneavoastră de asigurări. Firește, deocamdată însă mă interesează doar ziua de mâine. Graba lui Charlie, ca și faptul că plătea cash, nu numai că l-au surprins pe Madigan, ci i-au provocat și o stare de neliniște, strănându-i suspiciunea. Totuși se alegea cu 8-900 de dolari în plus față de cât se așteptase, ceea ce era suficient pentru a-l face să accepte. 15 minute mai târziu plecau cu noua lor mașină. Nici grezi spivei, nici poliția nu mai puteau să descopere faptul că au cumpărat un jeep dacă nu se mai deranjau să completeze un formular de înregistrare. Deși ploaia continua să cadă și din când în când în spatele norilor se desloșea spinarea frântă a unui fulger, noaptea li se părea mai puțin amenințătoare acum, după ce să reafacerea cu Madigan. De ce ai ales un jeep? întrebă Cristina după ce a ajuns pe autostradă, și-o luară spre nord, pe drumul 101. Acolo unde mergem noi, răspunse Charlie, o să avem nevoie de așa ceva. Dar unde mergem? Probabil la munte. De ce? Știu un loc unde ne putem ascunde până când Harry sau poliția vor descoperi cum să oprească pe grei spivei. Sunt coproprietar al unei cabane din Sierra, undeva pe lângă Tahoe. Dar e așa de departe? E locul ideal, departe. Am făcut o înțelegere cu ceilalți trei proprietari asupra modului în care să ocupăm cabana. Fiecare din noi o poate folosi câteva săptămâni în fiecare an. Atunci când nu e ocupată de nimeni, o închiriem. Ar fi trebuit să fie o cabană pentru schi, dar iarna nu prea ajunge nimeni pe acolo pentru că drumul care o leagă de șosea nu e asfaltat. Ar fi trebuit să fie prima din cele 20 de cabane pe care le plănui să răm, iar cei de la administrație ne-au promis că se vor ocupa ei de starea drumului dar totul a căzut după ce abia construise în prima cabană. Așa că singura cale de acces a rămas un drum nenorocit, plin de hărtoape, cu o singură bandă. Nu-i chiar așa de ușor să ajunge acolo. S-a dovedit o investiție proastă, dar acum am ocazia să-mi scot pârleala. O ținem tot într-o goană și nu sunt obișnuită să fug de problemele mele. Dar nici nu mai e nimic de făcut. Totul depinde de Henry și de oamenii mei. Dacă vrem să trăim, trebuie să ne pierdem urmă. Și nimeni nu ne va căuta prin munți. Din spate, cu o voce mică, plină de tristețe și resemnare, Joe spuse, Vrăjitoarea ne va căuta, o să vină după noi, o să ne găsească, nu ne putem ascunde de ea. Capitolul 47 și de obicei Grace nu putea să doarme. Plecând din Santa Barbara, se îndreptase spre nord, erau zece, în două furgonete albe și un Oldsmobile albastru și opriseră la un motel din Soldade. Îl pierduse pe băiat. Grace era convinsă că băiatul continua să meargă spre partea de nord a ținutului. O simțea până în străfundul sufletului, dar nu știa unde anume în nord. Trebuia să se oprească și să aștepte vești sau cerească îndrumarea. Înainte de a se instala la motel, încercă să intre în transă și Kyle se dădu peste cap să o ajute, dar nu reuși să treacă granița dintre cele două luni. Calea era barată de ceva, de un zid de care nu se mai lovise niciodată. O forță rea și inhibantă. Era convinsă că satana se afla în preajmă, poate chiar în spatele furgonetei, pentru a împiedica să pătrundă lumea spiritelor. Niciuna din rugăciunile ei nu o ajută să destrame vraja pentru a se putea apropia de Dumnezeu, așa cum ar fi dorit. Istoviți se opriseră peste noapte la un motel și cinaseră într-o cafenea, deși cei mai mulți din ei erau prea îngrijurați și speriați ca să le ardă de mâncare sau de discuții. Apoi fiecare plecă în camera lui, a-i călugărilor în chilii pentru a se ruga, a medita și a se odihni. Grace însă avea somn. Patul era comod și confortabil, dar era tulburată de voci venite de pe tărâmul umbrelor. Deși nu era în transă, vocile ei se adresau din lumea lor atrăgându-i atenția asupra unor avertismente pe care nu le putea înțelege, punându-i întrebări pe care nu reușea să le deslușească. Era pentru prima oară de când primise darul, când nu reușea să comunice cu lumea spiritelor. De aceea era marcată de un sentiment de frustrare și teamă. Îi era frică pentru că știa ce înseamnă asta. Puterea diavolului pe pământ sporea cu repeticiune. Încrederea în sine a fiarei ajunsese la asemenea proporții încât reușea acum să se interpună între Grace și Dumnezeul ei. Amurgul cobora mai repede decât ar fi crezut. Porțile iadului se deschiseseră. Deși nu mai înțelegea o iotă din vorbele spiritelor, deși vocile le erau năbușite și distorsionate, descoperi în ele iminența pericolului. Știa că prăpastia se căsca înaintea lor. Poate că dacă s-ar odihni, dacă ar reuși să doarmă, ar fi mai întremată și mai bine pregătită să străpungă bariera care o despărțea de celălalt tărâm. Dar nu era loc pentru odihnă, nu în vremurile acelea disperate. Pierduse 5 kg doar în câteva zile, ochii îi ardeau de oboseală, tânjea după somn. Dar vocile de neînțeles ale spiritelor continuau să o asalteze într-un flux permanent, un torent, un adevărat potop de mesaje din acea lume. Urgența lor o îmbolnăvea o împingea spre teritoriul meguros al panicii. Timpul trecea. Băiatul devenea tot mai puternic. Îi rămăsese prea puțină vreme pentru acționa. Prea puțin timp. Poate că nici nu îi mai rămăsese timp. Era copleșită nu numai de voci, ci și de viziuni. Pe când zăcea pe pat, cu privirile înțepenite în tavanul întunecat, umbrele prinseră viață dintr-o dată. Faldurile nopții se transformară în aripi negre din piele și ceva îngrozitor coborâ din tavan. Nu! Prăbușindu-se asupra ei, fălfâind și săsâind, scuipându-i fața ceva lipicios și rece. O, Doamne, te implor, nu! Cu o respirație care putea pucioasă. Râgâii își agită brațele, încercă să țipe după ajutor, dar vocea o trădă, așa cum ea însă îl trădase pe Dumnezeu. Brațele păreau să fie pironite locului, Zvârli din picioare, dar cele erau paralizate. Se zvârcoli, mâini grele o șfăcare. O țintuiră, o izbiră, o limbă unsuroasă îi se plimbă pe față. Văzu ochi de foc strălucitor fixându-o nemilos, o gură rânjită, plină cu dinți ascuțiți, un nas turtit, o față în parte umană, în parte porcină, în partea unui lidiac. În cele din urmă reuși să vorbească în șoapte. Plină de frenezie, rosti unul din numele atribuite lui Dumnezeu, apoi chemă ființii, iar aceste cuvinte își făcure efectul asupra umbrelor. Strânsoarea slăbit, iar strălucirea ochilor păli, Chiar duhoarea respirației păli. În cele din urmă, vederea se ridică de pe ea, înălțându-se spre tavan și se înșurubă în colțul cel mai întunecat al camerei. Se ridică, zvârlim pătura mototolită. Se turâ spre marginea patului, ajunse la veioza de pe noptieră. Mâinile îi tremurau. Inima îi bătea cu asemenea putere, încât simțea durerea cu i tot trupul. I se părea că pieptul îi va exploda. Reușind în cele din urmă să aprindă lumina. În cameră nu se afla niciun monstru. Aprinse toate luminile și se duse la baie. Nici acolo nu era vreun demon. Dar eștia știa că arătarea fusese adevărată. Da, anaibida de adevărată. Nu doar de adevărată. Nu de iscată de nebunie. Da, știa. Știa adevărul. Teribilul adevăr. Dar ceea ce nu știa era cum ajunsese de la baie la picioarele patului Size. Probabil că intrase în baie, după care se târâse până la pat, dar nu reușea să-și amintească nimic. Când își revenise, era goală, zicea pe burtă și plângea încet, înfigându-și unghiile în covor. Șocată, jenată, dezorientată, își căută pijamaua și se strecură în ea. În același timp își dădu seama de prezența șarpelui de sub pat. Săsâia. Era cel mai ticălos zgomot pe care l-auzise vreodată. Își făcu apariția curgând de sub pat cu mișcări alunecoase. Era mare cât un boa, dar cu un cap cumplit de șarpe cu clopoței, în care se deschideau ochi de insectă tăiați în multe fațete, ca un fagure. Din gura căscată se iveau veau colți mari cât degetul din care picura venin. Și vorbea, întocmai ca șarpele din grădina raiului. Dumnezeul tău nu te mai poate apăra. Dumnezeul tău te-a părăsit. Își cutura nebunită capul. Nu, nu, nu, nu! Se încălăci sinuos și parșiv. Capul îi stătea înălțat. Fălcile îi erau deschise. Atacă, mușcând o de gât. Și apoi, fără să poată înțelege cum a ajuns acolo, se trezi stând pe un scaun, în fața oglinzii de la toaletă, holbându-se în proprii ochi, apoși și injectați. Ochii ei, chiar în acea reflectare palidă, oglindau ceva ce ea nu dorea să vadă așa că își mută privirea asupra gâtului în care cearcănele bătrâneții să paseră adânc. s aștepta să descopere acolo rana lăsată de șarpe. Nu exista niciun semn. Imposibil. Oglinda mințea. Își atinse gâtul cu mâna. Dar nu era nici urmă de rană. Și nu simțea nicio durere. Șarpele nu mușcase. Și totuși, amintirea persista atât de limpede. Observă scrumirea din fața ei. Era plină cu mucuri de țigări. Între degetele ei fumega o țigară. Trebuie că stătea acolo două o oră și mai bine, fumând cu ochii ațintiți în oglindă. Cu toate astea nu și amintea nimic. Ce se întâmplase de fapt cu ea? Stinse țigara și privi din nou în oglindă. Era uimită. I se părea că se vede pentru prima oară, după un șir neîntrărupt de ani. Își văzu părul sălbatic, lănos, încălcit, nespălat și ochii duși în fundul capului înconjurați de o piele încrețită a idoma crepului, bătând într-un purpuriu nesănătos. Și, doamne, dinții ei păreau să nu mai fi fost pălați de câteva săptămâni bune. Erau galbeni și încărcați de piatră. În afară de faptul că îi alungase somnul, darul o ținuse departe de multe alte lucruri. Își dădea seama de asta. Și totuși, niciodată până acum, nu realizase cu atât acuitate că darul, Viziunile, transele, comunicarea cu spiritele, o adusese în starea de a-și complet igiena personală. Prijama o era plină de petă de mâncare și de sprumul țigărilor. Își ridică mâinile privindu-le cu imire. Unghiile îi erau prea lungi, colțuroase, murdare. Descoperi și durele de de la închieturi. Pusese întotdeauna preț pe curățenie și ordine. Ce-ar fi spus Albert dacă ar fi văzut-o în halul ăsta? Prez de o clipă pustiitoare încercă să descopere dacă fata ei nu a să dreptate atunci când voise să o interneze pentru un examen psihiatric. Se întrebă dacă nu cumva nu era nici pe departe o vizionară, un adevărat lider religios, ci obiată bătrână țignită, senilă, tulburată de halucinații bizare și vedenii sărită de pe fix. Oare băiețelul Scavelu era cu adevărat anticristul? Nu cumva era un copil nevinovat? Chiar va sosia murgul? sau spaima ei de diavol nu era altceva decât fantezia unei sărmane bătrâne nebune. Și, dintr-o dată, devenea absolut sigură că misiunea ei sfântă era doar cruciada unei schizofrenice demne de toată mila. Nu! Își scutură cu violență capul. Nu! Aceste deplorabile înduieli erau sedite de diavol. Se afla în propriul ei Ghețemanii. Iisus trecuse prin iadul înduielilor sale în grădina Ghețemanii, lângă părâul Chedron. Ghetsemaniul ei se afla într-un loc mult mai umil, un hotel oarecare din Soledad, California. Dar era o experiență la fel de importantă pentru ea cum fusese pentru Isus cea din grădina Ghetsemani. Fusese pusă la încercare. Trebuia să-și țină trază credința în Dumnezeu, ca și în sine însăși. Deschise ochii. Privi din nou în oglindă. Revăzut nebunia din proprii ei ochi. Nu! Luă scrumira și o aruncă în propria imagine reflectată, spărgând oglinda. Cioburi și mucuri de țigări se răspândiră pretutinde. În aceeași clipă se simți mai bine. Diavolul fusese ascuns în oglindă. Sfărâmase sticla și se eliberase din chingile satanei. Simți seva bună a auto-încrederii urcând iar în trupul ei. Avea o misiune sacră. Nu trebuia să da greș. Capitolul 48 Charles le opri la un hotel, cu puțin înainte de miezul nopții. Luară o cameră cu două paturi mari. El și Cristin dormire pe rând. Deși era absolut sigur că nu fuseseră urmăriți, deși se simțea mai în siguranță asta decât în cea precedentă, ajunsese să se creadă că era mai bine ca vechea să fie asigurată tot timpul. Somnul lui Joey fusese chinuit de spasme. La fiecare cinci minute se trezea, tremurând cu trupul scăldată de o sudoare rece. Dimineața era mai palit ca oricând și vorbi mai puțin ca oricând. Ploaia se transformase într-o boniță subțire. Cerul atârna peste ei cenușiu, întunecat, mohorât și prevestitor de rele. După micul dejun, porniră din nou la drum spre nord, către Sacramento. se stătea pe bancheta din spate lângă băiat. Îi dintr-una din cărțile de povești pe care le cumpărase ieri. Băiatul asculta, dar nu punea nicio întrebare. Părea plictisit și nu zâmbea. Încercă să-i propună un joc de cărți, dar el refuză. Charlie era din ce în ce mai îngrijorat din cauza lui Joey, care părea tot mai copleșit și trist. Până și Ciubaca părea deprimat. Stătea în spatele lor, lângă portbagaj, ridicându-și în răstimpur capul pentru a privi ziua cenușiei de afară. Apoi se prăbușea la locul lui, dispărând din vedere. Ajunseră în sacramentul pe la 10 dimineața. cumpărarea de la un magazin de echipament sportiv o mulțime de lucruri necesare la munte. Sac impermeabil de dormit, pentru cazul în care sistemul de încălzire al cabanei n-ar fi fost suficient de puternic pentru a dovedi gerul iernii, bocanci de munte, costume de schi, alb pentru Joey, albastru pentru Cristin, verde pentru Charlie, mănuși, ochelari de soare pentru a-i proteja de strălucirea zăpezii, căciul tricotată pentru schi, apreschiuri, chibrituri rezistente la o în cutie tanșe, un topor și o mulțime de alte lucruri, printre care o pușcă Remington, calibrul 30, un automat Winchester 308, o armă ușoară, dar puternică, precum și o cantitate îndăstulătoară de cartușe. Celui era convins că Spivei nu-i va găsi în munți. Absolut sigur. Cu toate astea, după un prânz frugal luat de devreme la McDonald's, Charlie cuplă sistemul electronic de detectare la un telefon public și îl sună pe Henry Rankin. Linia nu era urmărită, iar Henry nu prea avea vești. Întreg ținutul Orange și toate ziarele din Los Angeles erau pline cu materiale despre Biserica Amurgului. Polițiștii continuau să o caute pe Grace Peavy, ca și pe Charlie. Început să râsăși pierdă răbdarea și să creadă că se ascundea pentru că era implicat în clima pe care o investigau. Nu puteau să priceapă că ajunsese să evite de teamă că Spivei ar fi putut să aibă adepți în poliție. Refuzau să ia în considerație o astfel de posibilitate. Între timp, Henry făcea eforturi să pună din nou compania pe picioare și instalase provizoriu cartierul general la el acasă. De mâine aveau să-și concentreze toate forțele asupra cazului Spivei. La un servis, în camerele pentru odihnă, își puseră hainele de iarnă pe care le cumpăraseră. Mânții nu erau prea departe. Se-ntoarseră la mașină. Charlie o luă spre est, către sieră. Cristina rămase pe bancheta din spate, citindu-i lui Joey, vorbindu-i, făcând fără prea mare succes, eforturi disperate să-l scoată din carapacea lui. Ploaia se opri. Vântul se întății. Urmară primii fulgi de zăpadă. Capitolul 49 Mama Grace se afla în Oldsmobile. O însoțeau opt discipoli în cele două furgonete albe. Erau pe Interstate 5, în inima ținutului californian, traversând câmpii imense, unde recolta înflorea chiar și toiul iernii. La volanul Oldsului era Kyle Barlow, când nerăbdător și nervos, când plictisit și adormit, uneori secuit de monotonia drumului lung și a peisajului cenușiu. Deși sursele de informare care alimentau biserica, din diverse departamente sau din alte puncte, nu aveau nicio știre despre Joey Scavelo și mama lui, se îndreptau spre nord de soledat doar pentru că Grace susținea că băiatul și cei care îl protejau o să rămână acolo Pretindea că aflați acest lucru dintr-o viziune pe care o avuzese noaptea trecută. Barlow era sigur că ea nu avuzese nicio viziune și că acum mergeau pe pâșbuite. O cunoștea prea bine să se lase prostit. Îi înțelegea starea. Dacă ar fi avut cu adevărat vreo viziune, ar fi fost exuberantă. Dar era bosonflată, tăcută, încruntată. Bănuia că i-a început să se piardă controlul, dar nu voia să le spună că nu mai putea să intre în contact cu lumea spiritelor. Era îngrijorat, oare incapacitatea ei de a intra în legătură cu Dumnezeu, și faptul că nu mai putea să călătorească pe celălalt tărâm pentru a lua legătura cu îngerii și spiritele celor morți însemna că nu mai era mesagerul ales al Domnului, că misiunea ei nu se mai bucura de binecuvântarea Domnului sau să însemne că puterea diavolului pe pământ crescuse atât de dramatic încât fiara se putea interpune între Grace și Dumnezeu și dacă aceasta era cauza, însemna că amurgul era foarte aproape, că anticristul se va arăta curând și astfel va începe domnia de o mie de ani a răului pe pământ. Iar încălui greis Grace o privire furișă. Privea țintă înaintea ei, prin ploaie, spre drumul drept ca o săgeată. Era pierdută în gânduri. Părea mai bătrână decât săptămâna trecută. Îmbătrânise cu zece ani în ultimele zile. Nefiresc de mult. Părea fragilă, cenușie, lipsită de viață. Dar nu numai fața ei era cenușie. La fel erau și hainele. Din motive pe care Barlow nu le prea pricepea, Grace se îmbrăca întotdeauna, din cap până în picioare, cu o singură culoare. El o punea pe seama religiei și a viziunilor ei, dar nu era prea sigur. Se obișnuise cu echipamentul ei monocrom. Acum era însă prima oară când o vedea în cinușiu. De obicei purta galben, albastru, roșu aprins, roșu ionatan, roșu sângeriu, verde, alb, purpuriu, violet, portocaliu, roz, trandafiriu. Alețese întotdeauna culori strălucitoare, niciodată ceva atât de sobru ca azi. Nici ea nu se așteptează să se îmbrace în cenușiu. În dimineața aceea, după ce plecaseră de la motel, trebuie să se cumpere pantofi cenușii, pantaloni cenușii, o bluză și un pullover gri pentru că nu avea nicio haină de culoare asta. Se simțise îngrozitor, aproape în pragul isteriei, până în clipa în care se văzuse complet îmbrăcată în cenușiu. E o zi cenușie pentru spiritul lumii," gândise ea. Toată energia e cenușie." Și eu nu sunt sincronizată, nu mă sortez, nu sunt în ton cu el și trebuie să fiu. să și bijuterii pentru că îi plăceau foarte mult, dar fusese greu să găsească inelă, brățări și broșe cenușii. Cele mai multe bijuterii erau strălucitoare. În cele din urmă trebuie să se mulțumească doar cu un șirac de perle cenușii. Acum părea straniu să o vezi fără niciun singur inel pe degetele ei palite și osoase. O zi cenușie în spiritul lumii. Ce să fi însemnat asta? Era de bine sau de rău? Judecând după comportamentul lui Grace, era de rău, foarte rău. Și timpul se scurgea cu repeziciune. Așa spusă se Grace de dimineață, dar până acum nu întocmise niciun plan. Timpul se scurgea cu repeziciune, iar ei se pierduseră, ținându-o spre nord, pe baza unei simple intuiții. Barlow era speriat. Îl mai chinuia încă gândul că ar fi un lucru groaznic să ucide indiferent pe cine și chiar în numele Domnului, pentru că asta l-ar fi aruncat înapoi, pe vechile poteci de odinioară. Era mândru de sine pentru că rezistase impulsurilor către violență care îl încercaseră mai demult. Era mândru și pentru modul în care se integrase în lume, chiar dacă îi fusese mai greu, și se dămea că o crimă ar fi atrasă și pe a doua. Oare era bine să o ucizi fie chiar și numele Domnului? Știa că era un gând rău dar nu se putea descotorăsi de el. Uneori, când o privea pe Grace, avea senzația neliniștitoare că se înșelase cu totul asupra ei. Chiar nu era omul lui Dumnezeu, dar ăsta era un gând încă și mai ticălos. Fapt era că Grace îl învățase că existau și lucruri, ca, de exemplu, valorile morale, și acum nu se putea abține să nu le aplice la tot ceea ce făcea. Oricum, dacă Grace avea dreptate în legătură cu băiatul și cu siguranță că așa era, Timpul se scurgea prea repede și nu era nimic de făcut. Nu le rămânea decât să alerge mai departe, așteptând că ea să reintre în legătură cu lumea spiritelor și să sune din timp în timp la biserica din Anaheim pentru a afla ceva noutăți. Barlow apăsă ceva mai tare pe accelerator. Alergau deja cu 70 de mile, ceea ce reprezenta probabil limita admisă pentru o astfel de vreme chiar pe autostradă ca aceea. Dar ei erau cei aleși, nu-i așa? iar Dumnezeu însuși vegea asupra lor. Barlow continuă să accelereze până ceacul vitezometrului indică 80. În spatele lui, cele două furgonete și ele. Capitolul 50 Așa cum le spusese Madigan, timpul era într-o stare excelentă. Ajunsese fără probleme la lacul Tahou, joi după amiază. Cristina era îngrijorată, deși joi părea să-și mai fi revenit. Manifesta interes pentru noul decor în care poposiseră și aceasta era o schimbare binevenită. Băiatul nu era mai vesel, ci doar puțin mai vioi. Cristin își dădu abia atunci seama că până în ziua aceea Gioi nu mai văzuse zăpadă decât în reviste, în poze, la TV și în filme. Acolo era zăpadă din belșug. Cu atât mai bine. Copacii gemeau de-atâta zăpadă, iar pământul era acoperit parcă de o mantie albă. Din celul de culoare a oțelului se cerneau fulgi proaspeți și, conform buletinului meteo de la radio, peste noapte fulguia la abia stârnită avea să se transforme într-o adevărată furtună. Placul plasat la granița dintre două state se afla jumătate în California și jumătate în Nevada. În partea californiană a orașului din South Lake Tahoe erau multe moteluri, unele surprinzător de părăginite pentru o zonă turistică atât de încântătoare și scumpă, multe magazine, prăvăli cu băuturi și restaurante. În zona Nevadei se aflau câteva hoteluri mari, cazinouri, tot felul de stabilimente de jocuri, fără a rivaliza însă cu Las Vegas. De-a lungul malului nordic, semnele urbanismului erau mai modeste, iar intervențiile arhitectonice ale omului se integrau mai bine în natura locului decât cele din partea sudică. De ambele părțile graniței, atât la nord cât și la sud, se afla unul dintre cele mai frumoase peisaje de pe pământ, pe care mulți europeni îl numesc Elveții Americii. Piscuri acoperite cu zăpadă, strălucitoare chiar în zilele norate, păduri seculare de pin, brad, molit și alte conifere. Pe timpul verii, acest lac era cel mai curat, limpede și cel mai viu colorat din întreaga lume, cu nuanțe de albastru irizat și verde strălucitor, cu apă atât de transparentă încât îi se putea vedea fundul la o adâncime de 60 sau chiar 80 de picioare. S-a oprit la un magazin din partea nordică. Era o clădire mare, cu un aer provincial, umbrită de larici și molizi. Și acolo se găsea cea mai mare parte a produselor pe care le cumpăraseră deja ieri în Santa Barbara, lucruri pe care nu le-ar fi băgat vreodată în frigider sau dulap la Whale Away Lodge. Alimentele perisabile li se terminaseră deja, așa că făcură din nou provizii de lapte, ouă, brânză, înghețată și tot felul de produse congelate. La rugămintea Cristinei, casierul așeză lucrurile congelate într-o cutie din carton tare, cu capac, izolându-le astfel de celelalte cumpărături. În parcare, Charlie a făcut niște găuri în cutia de carton.